Allahumma selwata Muhammedin Wa alim Muhammed A nuk ishte drejt, vetë me kaq Peygamirin i Zotët sa usem që deklaron të Wallahi, Wallahi, Wallahi La ju uminu e hadukum Hat E, kuna, e habbe i lejhi min nalihi o wa waladihi o wa ahlihi o nasi e gjmeina o nefsihi Pasha Allahum Pasha Allahum Pasha Allahum nuk ka besuar aji njëri aji musliman deri sa të më doj deri sa të më doj mua më shumë se fëmine vetë se familjën e vetë se pasurinë vet, se të gjithë njerëzit madje edhe më shumë sesa vetveten e tij. Kish të drejtë sallallahu alaihi wasallam. Kish të drejtë. Sepse ai për vete ishte për vete ishte i sigurt. Në të gjitha aspektet dhe në të gjitha konceptet, në gjitha gjërë, të gjitha gjërat ai për vete ishte i sigurt. Me pa ai asnjëherë nuk ka jetuar për veten e tij ai ka jetuar për njerëzimin e mbar dhe për pyjmetin e tij sallallahu alaihi wasallam për ne pasuesët e tij s'mos si ta duhash at burr për cilin njerëzit më të mëdhenj historisë njerëzore gjunjëzohen për ballo Madhështis, mjërësis, mshires, tolerances, suksesin që a i ka pas në jetë, gjithë dhe që vazhdojmë të ketë i meti ti dhe do të ketë dheri në ditën e gjukimit. Njëri për tyre, Gennard Sholl, thotë, George Bernard Shaw thot A i duhet quhet shpëtimtari i njërzimit A i duhet quhet shpëtimtari i njërzimit Dhe më të vërtet ashtu ka qenë Sallallahu alaihu sallam Shokët e ti e dinin shumë mirë se kush ishte dhe shëfar meritonte këj burë për këtar syje kanë lënë në historinë e njërzimit në gjarje në mëtë habit shmet që të regojnë dashurin për këtë burë për këtë burë për këtë burë për këtë burë dhe ndër shkëpos vetëm dëmë dëmë dëmë dhe sepse aqë shumë gjarje ka Vetëm dy momente E nëse do të flasësh për dashurin e sahave për pejgamerin s.a.s. Nuk mund të lejsh pa përmende bubekri Radiallahu ta'ala Momente ku pejgamerin zotit s.a.s. Vendosi për të emigruar në Medine Me urdnin e zotit gjëmë le gjelalu hu Njeri u që zgjodhi për qenë bashkullëthari i ti ishte Ebu Bekri Që do të thotë në këto otim rezikohi gjithë shka Rezikohi familia, rezikohi nderi, rezikohi jeta, rezikohi pasuria, rezikohi gjithë shka Si e priti Ebu Bekri këtë njoftim Thotë në në besimtarve qante me të madhe për, për për për se thot qante me të madhe për egzimit thot a i që nuk isha parë në njëherë njëtën time asë nuk mendoja kur që dikush mund qante me lotë për egzimit të madhe dhe i sa kam parë babën tim duke qarë kur i thapë nga me nësasem o e bu Beker do t'jemi bashkë e pa, pa logaritëshme në mendje tonë ose rasti tjetër pejami në sasim lëviz të herë në bashere dhe kur këtërët një ditë në Medinë ta konjëri për sahabë dhe që në normalisht ishte i, pre, i prekur nga mësparja pejami në Sallallahu A.S. ishte munguar për disa ditë në Medinë Sallallahu A.S a njerëzve të takonin ndërsa ky rrinte atje diku me çantë çantë me dënës. Sa pejgamber sallallahu alejhi dhe sellem çfarë ke i thonë? Sa pejgamberi Zotit u bë kofshë nuk e kuptam. Na qputi malli. Sa pejgamberi Zotit sallallahu alejhi dhe sellem sa, sa e gjallë në këtë botë edhe shifemë. Vim të shofim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 E për eka merë i sasë dhe me qëtësëm duke i thëmë El Maru me ma Amen e Hab Njëri ju do të jetë në botën tjetër Me ahte që ka dashë më shumë jetë në kësaj botë Njëri ju në botën tjetër do të jetë Me njëri ju që ka dashë më shumë Një jetë në kësaj botë E qëtësoj sahabium dhe që tësoj zemën e gjdo besimtarit sinqer, i cili pretendon se e donë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, e nëse e donë më të vërtet, e nëse më të vërtet dashuria për të, ka pështuar zemën tëndë të jeshtë sigurët, se Allah u gjithë në gjelalë u dhëtë rinjallë dit në gjukimit në Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Lus Zotin e më emërë të ditë bukër, ta, të atëri putët dhe ditë lartë. Që të nëmbaj sa të jemi gjallë në këtë fe, në fe në Muhammedit sëllëllohë e sëllëm. Lus Zotin, gjëllë gjëllë u, që kur në nalë mërë para Zotin, në botën tjeder, të jemi fësërish të këpasu e si të Muhammedit sëllëllohë e sëllëm. Në nflamurin e Muhammedit sëllëllohë e sëllëllohë e sëllëm lutëm Zotën xhull xhelaluh që të kemi për atyrën e njerëzve që do të kapi ndërmecimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Loj Zoti xhull xhelaluh që të kemi për atyrën e njerëzve që do të pinë ujë nga uji i Kauderit që do të shërbirat nga dora e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Loj Zotën xhull xhelaluh. që nuk na dha mundësinë në këtë jetë ta shohim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. تشاورين بنت الجفيميت ذات يمي متر جنناتك يا امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصال المؤمن من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم